Det handlar inte om att jag vill bli en äh, Rymd... Vet det, astro astro astro astronaut astronaut. Det, är, det är första kriteriet för att besöka astronaut Det är uttala. <gir> ja. Annars får avslag direkt när jag sitter här på intervjun Jag skulle bli en astronaut. <gir> <gir> <kostmonaut>. här <gir> <Kosmonaut. gir> ja, men Kosmonaut Ja, Det handlar inte om det, men jag skulle någonstans vilja Taikonaut i Kina Taikonaut. Nu är välkommen till Trojkan Podcast, specialavsnitt två av tre. Den här gången är det Mattias Lumber vi intervjuar. Hej. Hur är läget? Det är bara bra, tack. Inte nervös, jag är laddad. Vad bra. Johanna. Det är bra, tack. Det var inte så länge sedan vi såg, så det är lite så här. Ja, hej igen. Då. <håll> du satt i stolen först. Hur, kan du ha några tips till buffé? Håll lite tillbaks. Kör inte, ord bara. Nej, bara loss. Sk skjut från höften. Släpp loss. Öppna, öppna ditt hjärta. Mm. Släpp loss på dig, Var inte rädd för att ge bort det? Nej, men det är aldrig. Jo. Nej, jo. nej, jo. Vad händer ja. det i helgen? Helgen. Det blir jobb och slit. för min del, som vanligt nästan. Det är lite samma sak. Jag har inget planerat heller. Mm. Det... det blir faktiskt bara lugnt hemma, tror jag. Skön. Ja, men Det blir skönt. Fan, vad, skönt. Ja. vad ska du göra? Jag vet inte, jag är med kanske. Som du? Ja, bara, bara Jag är ut. som dig. Ja. Du vill vara som mig? Se ut som ja. dig. <laughs> Vem vill inte vara som dig? Det finns någon drös. <laughs> <laughs> uh, no. Ska vi köra eller? Jag är redan du är redo. Jag är alltid redo. Ska vi, vi behöver inte berätta igen vad det här är. Det här, uh, Marcel Proust Questionnaire. Det är... det är en liten intervju för att mm. lära känna dig Ifall ni vill veta vad det och inte lyssnar på första specialavsnittet Gå in och klicka in på Joans första avsnitt då Så kommer det vara där i början berättar Vi berättar det. Spola över hans svar bara för de är ju så jävla tråkiga <laughs> Nej, jag skulle göra det De är otroligt ja, bra är eh, Nej, men, re reflektionen från igår Är att det eh, härligt, härligt En härlig sändningstyp det här att, eh... ja. Eller hur? Ja. Med frågor och så Det är skitbra ja, det är Och du skötte det jättebra igår Johan Tycker du? Ja, tack, det var roligt Jag tyckte jag misslyckades men, ja. Du blir mycket mer mänsklig Du blir klev från Jonels Johan till vanliga Johan Johan England. Ja, den Johan jag är egentligen här jag, jag lägger på en fasad Och Min största fråga egentligen är Kommer det ögonblicket som Johan pratade om Innan sändningen här Åka bort Persson Nej Jag ska stanna kvar Gärna hela, hela livet han har ett ögonbryn som är ungefär 3 cm långt och vitt. Så det syns fruktansvärt om man kan. Men har du tänkt på att det kanske är. Ett, ett, ett, jag behöver lite karaktärsdrag som utmärker mig. <laughs> så att det här är kanske är någonting som jag har tänkt på och, och odlat fram under läng lång tid. Vem är Markus här? Han med där långa ögonbrynen. <laughs> ja, det vore ju fanta fantastiskt att bli känd för någonting sånt. Så länge, men så, så länge man är känd så. Eller hur? Bättre ögonbryn. Ja, Ska vi köra vad är din idé av fullständig lycka? Min idé av fullständig lycka ska man väl egentligen svara så här att man är omgiven i sin familj eller någonting men fullständig lycka är liksom perfekt lycka så det är lite som vi pratade om med dig det också. Det är, det ska man, man uppnår väl inte det kanske jämnt men Nej. för mig någonstans så är det när man är på väg någonstans med, människa, med en människa eller med människor som man tycker om det kan vara på väg det Vi ska utomlands det ska vara, Man kan vara på väg Man kan vara på Arland och Den känslan När man liksom är i rörelse Jaha Precis man, pulsen, Förväntan Förväntan att, pulsen Och att liksom När man ja. Jävlar vad kul jag ska ha och det kan vara, det, be, det behöver inte bara vara utomlands Det är inte det handlar om Att det är någon jättsätt Det kan vara När man ska iväg någonstans Det kan vara en, När jag spelade fotboll Kunde det vara en bortamatch Alltså det kan vara något sånt simpelt Det är resan som är ändamålet alltså, Precis som är... Det är det Karin Boyer säger inte, ja. Var det Kar äh, Karin Boye, äh, nej, men hon har en dikt i alla fall, som ja. går ut på att typ att det är inte målet som är... Ja, jag kan inte. Nej, ni får ja. det. nej, kan nej inte det är inte möjligt att hon har. Men, nej. men nej, har du något bra exempel då som du varit nära fullständig lycka? Ja, alltså, nu får vi använda oss av här i klubben jag också. För att det blir ju just att man är ju med människor man verkligen bryr sig om och verkligen... Älskar, kanske man ska säga vilket, vilket lyckat koncept här i klubben Men ändå blev Bra ja. betyg till er två som grundade. Ja, men det är ju inte, det är inte vi två som gör att det blir roligt det Nej, nej, nej men alltså, det, var ju en, det var ju ni som vi tog tag i det, tag i det ja. Och då har det blivit Ni, har ju, ni känner ju en enorm stor lycka ja, ja, och jag hoppas, jag hoppas att de, Precis att de andra i gruppen känner likadant också Så att det inte bara är jag och Johan som liksom går igång och... Det skiter jag i så länge jag är kul Ja, ja men det har jag Och det är framförallt vad man människor jag tycker om Alltså som jag älskar Ja men då så Vad är din största rädsla? Ja min största rädsla är nog Döden skulle jag kanske säga Nu pratar vi om oh. men Eller att inte hinna med Saker som jag i mitt egna huvud har byggt upp Att jag ska hinna med Mål och förväntningar och innefas. drömmar att, liksom, att jag inte hinner klart med det. Att jag, jag fastnar någonstans på vägen. Mm -hmm. Vad är det för mål och drömmar då, som du har? Bland annat att flytta utomlands. i är en av drömmarna. LA. LA. Hur är det LA, som, LA är som är målet? LA. Ska du starta en bar där? Eller Nej, det, det är ju precis det som är så jättesvårt. För jag kan inte säga konkret vad jag skulle vilja göra där. Jag skulle kanske kunna vilja jobba som personlig tränare där. Jag skulle kanske vilja... alltså. Jag vet inte. Jag skulle också gärna jobba som någon film. Bara vara i LA? Alltså. Ja, men alltså, mitt liv ska vara i LA. Mm. Okej. Okay. Mm. Men är, det, är gräset grönare där borta, eller har du liksom byggt upp som ja, är, LA som jag, jag gudarnas jag stad? Har jag har det... aldrig varit i LA själv. Jag... Ja, det är ju faktiskt ägnarnas stad. Ägnarnas ja, stad? Precis. Förlåt. <laughs> Nej, det är självklart har jag väl byggt upp eftersom jag inte varit där. Jag har inte varit i USA än en gång, men, uh... men... det är ju självklart att LA är en bättre stad. Jag har inte heller varit där ännu, men... Vi ska göra snart. Jag vill ändå tro att det är mer glamour i LA än vad det är här i Södertälje. Det tror jag, men jag hoppas att det är det. <laughs> Södertälje är väl ingen måttstock? Det är, där, det är där mitt liv är idag. Nej, förvisso. Det såg jag. Det var den måttstocken jag hade. Och eh, om du inte uppnår det här målet då, så blir, ett men bli, blir det en orolig tanke om du, om du tänker dig att du inte kommer att uppnå det här. Alltså du kommer inte att kunna åka till... Till Los Angeles Är det en jobbig tanke? Nej ja, men alltså jag har inte, Jag har Eftersom jag har det som slutmål någonstans Så har jag också svårt Och jag är väldigt måliniktad på så sätt Att jag ser ju Jag, jag kan inte tänka de bara att jag inte kommer mm. Sen handlar det inte om att jag ska bo där tills jag är 80 jag vet inte, Det kanske kan handla om att jag ska bo där I, i tre månader mm. Tills mitt green, eller green car går ut Men ja, nej, det, Jag har svårt att tänka mig För jag är just jag, jag kommer på ett eller annat sätt Verka där Mm, det är bra, men samtidigt så är man ju Alla har ju drömmar Så jag tror jag att man ibland Vissa kan ju vara så att de, Man har den här drömmen och det är en skön känsla att, Eller sköntanke skön tanke att alltid känna att Jag kan, vi är ju hyfsat unga Så vi kan ju fortfarande göra de här sakerna ja, precis, Som drömmer om, precis. sen en dag så kanske vi upptäcker Att det är för sent Jag kommer inte kunna göra det Till exempel, det kan komma in barn, det kan komma in familj på. Ja, och det är den du vill trigga igång med till att Om jag kommer bli besviken då Nej, inte, inte att du blir besviken över det. För då har du någonting annat som du är glada. Ja, Men alltså, tänker jag, jag tänker att man... Äh, att, att, det är skönt att ha de här drömmarna som man ja. hela tiden har i baktanken och, att, och känner ja. att det finns fortfarande en realistisk chans att kunna... Jag har ju fortfarande en realistisk chans att kunna bli en framgångsrik skådespelare. Ja, precis. Fast det kanske man inte har... När man är 39 så kanske man kommer till den insikten att skit. Jag skulle kanske ha gått och uppträtt. Så jag ja, har precis. gått på den här provspelningen. Alltså, att man inte skjuter upp det hela tiden. Nej. Utan att man verkligen... Nej, precis. Och där har jag mål. Bland annat så var jag inne på det här nu när med krogen. I, här i våras. Eller i januari, februari. Då tanken slog i mig. Egentligen så har jag inte sett... bort Bortifrån politiken så har jag ingenting som binder fast... Alltså binder mig kvar i Södertälje. Och då lekte jag med tanken så här. Alltså skiter det sig med flamman så jag flyttar dit. Jag gör karriär där istället. Ja, och Det var en tanke som verkligen så. Någonstans så tror jag att jag kommer nå dit. Jag är rätt så säker på att jag kommer nå dit också. Vad är det för personlighetsdrag du föraktar mest hos dig själv? Mm. Nästan jag skiljer upp. Ja. Det är väl kanske att jag är för dålig på att leva i nuet och fånga stunden som. Är. Jag är oftast. Jag har rätt mycket. Jag har rätt mycket bollar i luften. Jag, Jobbar ju heltid, jag driver restaurang, jag har politiken. Det är tre rätt stora, så jag har rätt svårt att liksom vara här och nu. Och sen har jag ju trojkan såklart, det är fyra stora. Ja. <laughs> Oj! Ja. Så det är väldigt svårt att vara här och nu. Det kan vara väldigt mycket att det är i planerna. Om 14 dagar, vad händer då? Då har jag mm. möte med myndigheten, då har jag politiken. Där på måndag ska jag... Så jag är väldigt svårt att det... stanna av och, och liksom... Även vänta. Lite som, vi precis lite som vi pratade om igår med glassen. Att stanna upp och fan, den här glassen är god. Alltså just nu så är det det bästa som kan hända med att jag käkar den här glassen i solen. Mm. Men nej, det är väl egentligen det jag frakta mest med mig själv. Att jag är liksom men det är ju inte... samtidigt en resa, om du förstår vad jag menar. Att, att du tänker, om du tänker LA som ändå, mm. vägen upp till LA när den börjar. Och om du, när du verkligen tar tag i det. Då, är det ju, då lever du ju samtidigt inte i nuet, men du... Du, är ju, du kan ju njuta av den där resan. Absolut. Och det är där jag måste bli bättre på. För det är det jag inte gör. Jag väljer ju inte... Jag, som sagt, allt går i 300. Ibland så följer jag med och går också i 300. Men du har inte kunnat stanna upp på de här... När du är med här i klubben? Eller? Självklart sådana stunder så kan ja, jag. Men det, det jag, jag måste du. bli ännu bättre på. Att okay. fånga sådana stunder. Självklart har jag samlat ja, här i klubben. Det finns andra stunder också när man stannar upp. Och så bara fan, jag har det ganska bra. Du och jag ska helt enkelt... Och att käka glass imorgon. Ja, jag tror att jag känner att jag ska ta med dig på min resa. Ja. Nej, och, men som sagt, jag tror att man skulle kunna hitta sådana stunder mer varje dag till och med. Om man verkligen ville. Till exempel en sån här stund vi sitter här. Det här är ju också jävligt roligt. Nu ska jag inte säga mm. att jag är någon annanstans som huvudet, för det är inte. Men äh, egentligen, hur, hur många har möjligheten att göra en sån här grej? Och vi gör ju inte det här för någon jävla baktanke och känna några pengar. Vi gör det här bara rent och skärt för att vi tycker det är jävligt roligt. Och någonstans då måste man också stanna upp och säga, fan det här är jävligt roligt. Det kan jag vara lite dålig på ibland Att det bara, det bara jag bara kör mm. men vad, är, vad är det för personlighetsdrag då egentligen som man, Om man tänker och Hur man ska definiera det att man inte lever Jag skulle vilja säga Stress Skål på er Vad beror det på liksom tror du, Att man inte lever i nuet Det kan väl bero på mycket Men Jag kan tänka mig att man kanske har Jävligt höga mål Alltså för sig själv Att det spelar in att man liksom inte är riktigt nöjd vart man är idag. Mm. Och så kan man, inte, har man inte, kan man inte riktigt njuta av Nej, där, man, precis precis, där du är just precis nu. precis i läget vart, vart jag är i livet just nu. Och då blir det kanske lik träning om jag kan jämföra det med. För det är väl det bästa jag kan jämföra med. Att man får träna ännu hårdare för att bli ännu snabbare och hoppa ännu högre. Och då tränar jag ännu mer och tränar ännu mer och tränar ännu mer. Det har jävligt dålig anekdot. Men... men kan du skilja på liksom njuta av de här stunderna eller att vara nöjd i livet? Att liksom... Jag är nö... Även fast du har mycket att göra så är du någonstans nöjd med det Eller det något liksom något du vill prestera fram För att bli nöjd Självklart Och när är jag... du nöjd Självklart så har jag jag har ju valt helt själv Med politiken, det är ju inte... Mm. inte någon som har tvingat på mig det här Alltså det är ett uppdrag, Men det är ändå jag som har tackat ja till det Nej jag är inte nöjd med Jag, jag, vill, inte... jag vill inte, jag har som jag sagt till flera gånger Jag ser mig inte själv Liksom bo i Södertälje Det här är inte slutmålet, liksom inte... inte... resan är inte klar än jag kan inte runda av. Runda. Men gör det dig orolig att, att, din, att den resan skulle sluta här i Södertälje? Om, om vi säger att, tanken skrämmer mig. Ja, ja. Att du inom två år så har du träffat en, någon som du vill bilda familj med och flyttar in här i, i Södertälje. Nej, men det är en annan sak. Tror jag i alla fall. Vill jag tro, att då har man, någon, precis som du var inne på tidigare, då har man annan, något annat att glädja sig åt. Man har, men just tanken skrämmer mig lite att jag blir kvar i Södertälje. Precis. Likt lik en ensamhet som vi pratade för, om liksom, förut. Nej. Men, men precis men då, men då att du byter bort eller drömmen mot kanske att, att du, du blir kvar här på något sätt. Skrämmer det dig alltså, så? Jag tror inte... Åh, oh, det skrämmer mig Nej. inte. Men jag tror på inte... Tro... Varför det? Nej men Jag tror inte. Jag kan inte se mig själv. Jag vill inte, jag vill inte att livet ska vara så jävla enkelt. Att liksom... Men det kanske är så jävla enkelt. Men är det det? Men då, då vet du fan... Då behöver är du är bara jag... hoppa för bron. Nej, det ska Hörs. jag absolut inte göra. Det ska man absolut... Men... Jag tror inte att liksom, cirkeln kan inte göra med. Jag, jag måste ha någon utbildning. Något, måste, något mer det måste i livet man ha till. Det kan liksom inte bara vara... Du vill inte ha det där, sju till fyra jobbet nej. resten av ditt liv. Precis. Jag drev flamman fyra år också. Och sen, nej, det, det, det kan inte vara så enkelt. Jag tror inte det. Mm. Så det är lite av den värsta tanken kanske. Att, att det skulle bli så. Ja, nu vrider ni mina ord Men det är en skrämmande tanke ja, att leva i den här eh, sen, är jag jätte, sen är jag jättetacksam Jag har alla mina vänner, jag har familj alltså det är sånt. Man får ju också skilja på saker och ting Men vi kan säga alltså, <hör> Om du har varit i LA nu och du har levt ditt liv och sen kan du tänka dig att avsluta i ja, så att du flyttar men då, hem igen. Men då, och liksom... blir det blir lite mer cirkeln i slutet. Ja, men precis, är det, det är en helt annan så sak. Så det då är inte det... Södertälje som stad? Som Absolut, är, eller jag som... tycker en, han är superfint och det finns vissa delar i Södertälje som också är vackert. Så det handlar inte om Södertälje, men cirkeln måste sluta. Så det att mitt ja. liv inte kan vara, det kan inte bara vara... Du vill inte vara en fångad fågel? Nej, precis. sprider liksom ut vingarna och flyger vara, ut i, vara, i världen. Jag vill inte vara en ljusprofil. Det kommer du att bli ändå. Du är en news -profil. Nej, det är du som Nej, jag har aldrig varit med <skratt> jo, det. Du har inte varit med det. Nej, jag kommer aldrig vara det heller. Nej, nu, nu är det min, men du är ju mest ja, skitsam. Vilken levande människa. Bo. Nej, det är det väl. Vad är det för personlighet som du söker mest? Åh, oh, förlåt. Nej, fara, förlåt. Nej, jag. Ursäkta. Jag till, jag det bästa är bara första två ordet. Vad är det för personlighetsdrag du föraktar mest hos andra? Det är fördomsfulla människor i alla dess former. Fördomsfulla? Ja, människor som sätter sig på andra människor och använder någon jävla bruksanvisning på hur man ska vara som människa mm -hmm. sett till hur de själva är uppväxta och lever. Det är absolut värsta. Något exempel är inte Ingen namn eller så, men kanske på just beteendet. Beteendet Jämför jag med att en industriarbetare som jobbar på Skåne inte är lika mycket värd som någon skön på som har någon skönt jävla pappersvända jobb på mm. någon skön adress uppe i Stockholm. Jaha, du är inte riktigt stekare. Så här. Nej, det, Ö handl handl det handlar här. absolut inte om någon överklass. Det handlar om att fördomsfulla människor. människor som, ytliga människor. Yt yt ytliga. Människor som tycker att de är bättre värda för att de jobbar uppe på, uppe på Sveavägen mm. än att de står på Skåne på Line. Precis, men för fördomar, fördomsfulla människor är vi ju allihopa i olika grader. Absolut, absolut. Men det är alltså eh, människor som, som värderar liksom totalt värdelösa grejer i din mening. Ja, alltså titel, jobb, ytliga men, men alltså man, materiella är, saker. Lite som jag var inne på, att man har en jävla bruksanvisning. Så här ska livet levas och det är, liksom, det är jag som bestämmer det. Bor du inte i den här stadsdelen och har, och har, du inte, har inte så du inte, här mycket pengar? Så, har du inte den här tröjan så är det inte rätt. Har du inte den bilen så... Alltså, nej, men jag vill inte vara en hipster. Men en, en hipster är ju mer... Ja, jag vet. Det var jävligt <laughs> dåligt. Det är ju en sån här söder som bakar men... surdegsbröd. <laughs> men det är ju det. De är en är det, en hipster? Ja, det är är en hipster. Och en longboard. Eller det heter det longboard? Bird. Bird. Longboard. Jag tycker det. det är just sådana alltså, Självklart har vi fördomar. Vi mm. har ju alla. Den som inte har det ljuger. Människor som ja, värde hur ska man säga? värderar Men man sig kriterierna på i livet. Man sätter sätt. sig på andra på en sån sak. Alltså, man sätter, man tycker man är värd mera. Har du träffat många sådana? Ja, har du upplevt som, den typen av, ja, av förakt mot dig själv? Eller inte ja, mot dig själv. Jo, jo, det har har jag de också. utövat det, det är beteendet mot dig? Ja, framförallt har vi märkt av det när man jobbar inom restaurangverksamheten men jag har gjort det i tio alltså, år. Som du, du är bara en bartender, är det den typen eller vad då? Ja, både det och också gentemot gäster gentemot synths mm -hmm. också. Ja, just det, att, det, att du hör hur, ja, mellan två gäster. Ja, precis. Men har du upplevt eh, hur de har behandlat dig dåligt just för att du är bartender i och med att du jobbar mot serviceyrket till exempel? Ja, nu är vi väl tyvärr så är väl bartender tyvärr, men bartender är väl lite mer högre upp i rang i bar-hierarkin, om man ska säga. Absolut inte uppe i Stockholm, här i Sötälje. Så som bartender kommer man väl undan ganska mycket, kan jag tänka mig. Självklart prata sig säkert bakom ryggen, men jag vet själv när man var servitör och servitris när man var yngre, då kunde man få så passningar, alltså lite syliga och allt Men det är ju också... Det är ju för att bartender sitter på guldet i baren. Nej, jag precis. skulle precis säga att de är mer att du är beroende Ja, det. men det är det ja, jag menar. De, de sitter ju på... Alltså, det... alltså när man trängs vid bardisk... Ja, De flesta är ju vad som helst för att få för, för bli serverade nej, först. Så är det. Alltså, man är ju också i centrum, i mitten av festen. Festen kretsar kringan. Du är kattens potatis. Nej, det är du är ju en ädel snäv. ska nej. inte ta så fan vi har ju fått. Det var ju elakt. Det var nyskrejen som taggade till mig. Men du är ju news som vi inte... mm. Vilken levande människa beundrar du allra mest? Självklart Som du var inne på föräldrarna Men jag ska jag försöka svara lite roligare Och då är det ju Nej, Ta föräldrarna, låt, låt höra Självklart din mamma och pappa Men jag är mer inne på Människor som gör, gör något alltså, Som förändrar vardagen Människor Så den egentligen den jag, jag jobbade som person nästan tidigare Och vårdare i fyra år Och då möttes er, jag mötte inte den här personen Men han var med mycket på tv de började, då, Glada Hudrik, Per Johansson Som okay. är ledare för Glada Hudrik Triaten okay. Han förändrar Vardagen för så jävla för en, Människor som har det svårt Som har det tufft, alltså mm. en grupp människor som Har en tuff och han, väljer, han väljer liksom Viga sitt liv åt det mm. Och det handlar inte om pengarna, alltså det är ju det inte tyvärr alltså, det är, Han gör det för deras välmående. Ja och sitt eget tror jag också För jag tror ja, att han är grymt bra med det Men det är en sån människa jag skulle vilja vara Det, det rimmar inte rätt med mina LA-drömmar Som jag vet Men mm. <laughs> någonstans så, så ja, Jag kan beundra honom som satan Jag får starta upp en filial Glada LA-teatern Glada LA-teatern okay. <laughs> är... LA Men, eh, du inte men Jaha Jag trodde, jag trodde syftet på att jag skulle ha Någon kromosomfel ja men det, då har du, än långt, du har en förlit, jag för mycket du har en för lite Johan men berätta om varför det är alltid intressant att höra varför man tycker ens föräldrar den är självklar men det är intressant att höra bakgrunden Vad, vad är det de som har gjort personen liksom? fast, fast det är nu ska jag inte bara bagatellisera dem men det är, Jo, det är väl klart att alla det är väl föräldrarna man är väl så trygg uppväxten. de som har gjort den till den man är idag och liksom och vi också. Dina ja, vänner men, är lite... Ja, det ja, miljö. Arv och att <laughs> det tror jag är eh. Men känner du att det är någonting som... som eh, någon del i livet där som du tycker verkligen... Eh. Alltså om du tänker tillbaka under dina ja, år som, men, på dina alltså, Ja, men du kan, ju, du kan ju ta hur mycket som helst av drag som jag har. Envisheten som mamma har. Alltså, om jag inte hade haft den så tror jag inte att jag hade kommit så långt som jag hade gjort i politiken just nu. Eller med, med restaurangen. Så det finns ju hur mycket som helst. Pappa, så att han ibland, pappa är ju väldigt så här lugn och, och det kan man ju också säga att man kan svälja mycket man behöver inte liksom hugga tillbaka så, ja, det, fan, det finns ju hur mycket som helst man kan. Jag hyllar heller Per Johansson. stort. Jag, ja, jag, jag trodde med. du skulle bli lite Jag tror du skulle ta Nelson Mandela, Malcolm X, Martin Luther King och <laughs> Black Power. Black Power. <laughs> Stay black. <laughs> Nej, men de, du nämnde ju Mandela förra programmet lite, Nej det snabbt. var inte jag, det var Johan som ja, men Du, du, du sa att du fick pluspoäng Ja, Johan fick pluspoäng ja. Ja, Jag har ju hans ja, precis. Det, var ju det. Ja, det är det jag menar, jag ja, för, vad betyder han då? tycker du? Ja, självklart han har betytt hur mycket som helst alltså, kan, det, du, kan du inte läsa upp ditt, det som står? Nej, det får man se det, Man får komma fram och fråga mig på badstranden i sommar Aha. Jag är Sandvikens brygga, jag är... Sand... tidiga månar Killen med åtta pack där på Sandvikens brygga ja. Bredvid han är bleka med en <laughs> Bredvid det där vita transparenta spöket <laughs> mig. <Glåmiga. laughs> ja. Var inte rädd, jag, jag... jag bleks inte. Han som ligger under badlaken Och fräser så fort de här solstrålarna nuddar <laughs> Nej för fan vad vi håller på med Johan Det är helt sjukt, Han var dåligt Han <laughs> var det, det är hugga snart så jävla huset Förlåt Johan Det är ett öppet mål Nej, men... men det du, den här gången ja. du, börjar du faktiskt. Ja. ja, självklart. Vilken är din största extravaganza? Jag satt och tänkte på det också. Jag vet, det jag vet. Vet du? Ja, men se du? Jag skulle nog säga att det blir... Jag ska inte mig ett gymkort här i veckan. Och det är någonting... Det är fan, det är min största Det är bara en jävla lyxvara. Jag kör ute på... Det är ut typ axa ute, ska han jag är Men ditt kort ansar. då? Pssst. Ja, han har... det är en extra alltså. ja, han... ja, det måste det vara. Den har ju till och med sagt. Vad är det för kort du har som man menar? Ja, Vi får väl ta om det. Nej, Ni får ta med allt ihop. jag kan inte säga det som... Jag kan bjuda på den. Jag tänker... ett, gymkort kan... ett gymkort kan ju vem som helst ha, för fan. Finare gym eller inte, men du har ett annat kort som... Min största, är, nu, min, största, min, min största min min extravagans helt klart alla kategorier är mitt American Express-plåten. <laughs> det, det är en extravagans. Värst din kort. Uh -huh. det, och det, det visas flitigt när du köper kak eller vad? Nej, Absolut inte. Det är inte alla syskon som tar det. Här. Så det täller pedidim, är du? <laughs> <laughs> 20 år är du och våran svenska Obama kan man säga. Ja, det tror jag. Eller, inte om 20 år, jag tror att det kan gå snabbare än så. Oj, du tar väl land om 10? 5. 5. Vad anser du vara en människas mest överskattade egenskap? Det kommer att låta skitkonstigt, då får vi förklara dem efteråt. Men att vara noggrann tycker jag är, är det mest överskattade. Det där får du fan utveckla. Ja, men alltså man Och vara noggrann kan gå över... Självklart är det bra att vara noggrann, men det här är det mest överskattade, det måste jag fortfarande på... på det är det, mest är det perfektionist, eller alltså Nej, men noggrannhet noggrann? är att, är att ibland, jag kan bli så här, fan, det duger som det är. Men det behöver inte alltid vara, det behöver inte alltid vara top notch på allt man gör var en Nej, nej. Och det som sagt Jag trycker fortfarande på att det handlar inte om att jag tycker det är skitbra Att vara noggrann Bland annat i yrkesliv och alltihopa Men det är det mest överskattade Ä Även när du ska slipa någonting Alltså göra viktiga saker som du... Oavsett vad du jobbar på så vill du att det ska bli riktigt riktigt bra Självklart det, är det Jag sa nyss att yrkesmässigt så är det en helt annan sak mm. så det är... Ja precis, du är ju en bra egenskap kanske ja. Men om du plockar undan disken imorgon Så kanske inte det spelar någon roll Nej, det är exakt det jag menar Och ja. det är kanske inte hela världen När jag ska låsa krogen Om det ligger fyra sugrör kvar på golvet Då kan jag ta dem med man Du tar det imorgon Du är inte så pedantisk alltså Ja, precis Och det finns väl andra saker också Om man behöver inte ta sig ja, men Stavning, jag är ju sämst på stavar själv också ja, Det är jag tycker inte, tyck inte att det är så <laughs> Jag kan tycka fan fantastiskt bara Fantastiskt bra par det blir då Det ja. ja. är lite tvärtom det Men det tar vi sen imorgon Det tar vi imorgon Eh, vad är det du gillar allra minst Av ditt utseende alternativt Till din framtoning Den är solklar Mina fötter, nu låter det för sig som att jag är värsta Grinch fötterna Men eh, mina fötter, jag spelar ju fotboll Och det blir ju väldigt speciellt alltså, det blir, man, har ju väldigt man blir stämplad och alltså, Det kan ju ni intyga också Om att fotbollsskolan är ju inte sköna att ha på sig Nej. Ändå var det folk i rommaskolan skolorna vi gick där Som sprang runt med fotbollsskolan Måndag, 10, Nej, det fredag. var modigt om ronna att springa ja. ut inomhuskor. Nej, det var till och med grusdojer. Till och med samma, gruskor, ja. eh, Men just där, det är någonting som jag, jag ska inte säga att det går så långt så att jag skäms över, men jag tänker på när jag går i sandalen, går inte i sandalen men när jag går i flipfloppen, när jag går på stranden. Mm. Vad är det som är så fel? Med? Vad är det som du är missnöjd med? Då? Nej, men det blir ju speciellt. Man får ju stämplingar och sånt när man spelar fotboll. Han så halva, to naglar ramlar, ramlar av och blir... Men är de fortfarande så? För det var ju länge sedan du spelade Ja, men fotboll. det vill jag berätta till Johan. Ja, det blir ju direkt så. Jag spelade faktiskt en fotbollsmatch här för en månad sedan och då rasade jag i direkt. Så att de är ju lite freakshow redan. Så se fötter. Och ja, sånär. lite så Marshiponik, i fifan. <laughs> då kan jag säga att jag är ändå ganska bra fötter i fotbolls, fotbollsmässan. Jag har ju sett alltså, värre. Jag tar ändå hand om mina fötter. gej Men jag... Men du ligger för. Ja. metrosexuell kille. Mm. Men jag tänkte fixa dina tänder och slipa ner dem och blekar och håller på. Liksom en, det är ju också en grej som jag vet inte om du skäms över. Men, Nej, absolut eller om det, um... det, handlar väl, det handlar ju mer om att men jag tyckte mina tänder var... Jag gillar tänder. Tänder är bland det finaste som finns. Det är min... Inte mina. <laughs> Nej, inte dina. Inte <laughs> mina. Men jag gillar tänder som satan. Jag, jag är fipp. Jag skulle som sagt, skalfasader en tanke jag leker med. Så just nu håller jag på slipa och bleka och, och fixa dorna. Och... Nej, jag gillar tänder. Men de inte. De, ju... de gillar jag. Just... Jag tycker mina tänder är skitfina nu. De börjar ta sig. Mm, de, ta sig. de börjar ta, ta sig. som <laughs> Tiger Vad är din framtoning då som du inte riktigt gillar? Att jag hamnar i. Jag en jävla konstig grej och hamnar i konstiga situationer. Jag det kommer låta jävligt konstigt men jag ska försöka förklara det bra att mm. när jag typ går på stan och så är och Pelle är en enda jag inte får träffa. Och då, träffar du Pelle. då träffar jag Pelle och det jag träffar Pelle bakom det första hörnet. Men det är, det är någonting med din framtoning ja, jag jag person. Visst, jag eller? tror det. Det är bara, ren, det är bara rent oflyt. Det är karma. Det är Nej, jag som jag som tror det. att att jag har en sån aura så det syns ganska mycket. Jag tror det. Du det har en sån har en sån hudfärg med den. <laughs> Har du någon, men har du någonting i din framtoning som du inte gillar när du träffar människor som du utgår att borde dra ner lite på, på det där? Eller borde... Ja, det kan vi kanske vara... Jag driver väldigt mycket med folk. Alltså, jag kan driva... Jag, jag lugnar ner mig med det alltså, totalt. Det är inte alls som jag var för några år sedan. Ja, du var värre förut. Jag var faktiskt. Värre. Du... Kunde jag, jag kunde... Samtidigt på ett charmigt sätt. Du, ja, det är inte som... det var, var mycket folk som äh... irriterade irritera sig också på. Var det så? Ja, det tror jag. Det tror jag. jag har ju fått mycket ovännet tack vare det. Men jag var ju också lustekurret mera. Alltså jag, ja. jag var inte menat att vara elakt. Jag var ju mera... Jag var en En glädjespridare. Ja. Men vilka tog du på fel sätt? Alltså, folk du inte riktigt känner ja, eller? Det är precis. Ja, ni sitter ju kvar här så ja. ni har ju ändå tagit det ganska här. Vilken levande människa föraktar du mest? Ja, Mark Abrahamsson. <laughs> Alltså, så jag säger alltså, inte att han är kommit, det kanske är vad dåligt ser skitligt. Inte nödvändigtvis yttre men han ser ut som en jalla chip och ja. eh, hans värderingar och han har ju precis där vi pratade om tidigare med fördomar och eh, usch. Mark Abrahamsson på. Äh, alla som inte vet då. Mark Abrahamsson han är Mark Abrahamsson är, <laughs> är eh, partijordförande, partiledare för partiledare han är Gud vad heter det? Förlåt, nu tappade jag ordet. Är du som politikan? Ja landet Mark Abransson, han är ordförande för Nationaldemokraterna. Här i stan. Och är ungefär 130 lång, har taskig skäggväxt och ser ut som Emil Emil Lönneberga fast white trash-versionen. Ja, gymmar ihop med honom på friskis eller gimmade ihop med man han gymmar på friskis och svettis också tidigare jag tränade där förut. Eh helt drog han av sig tröjan då när ni, när jag skulle stå bänkpress drog han av sig tröjan hade stort hakors på <laughs> vänster bröstet. Då, då hade då hade vetet om American. Ja, ja precis. Men, men, äh, svarade du med då att dra in tröja och ö, lyfta på dubbelt så mycket vikter? Nej. Och så vi, samla ihop dina gettopoler. Nej, men det har inte med just med på, på nej, min... Buffets svar kom sen i duschen, <laughs> <laughs> What's up now? <laughs> <laughs> det var kul. Men vad är det som, är det för att han har en task i nej, men människosynen man ska vara, eller? Precis, om man ska vara seriös så handlar det om, egentligen så är han motsatsen till Per Johansson. Alltså han, han ja, task i jävla människosyn, fördomar. Ja, att inte alla människor är lika värda, det usch, om man har det så, ja, nej. Folk som är väldigt extrema i sin åsikt drivs ju av en passion Som kanske inte alltid alla har i mitten Nej, precis Han, han nu ska jag inte lägga ord i munnen på honom Men han kanske inte riktigt trivs med det samhället som vi har idag Och drivs ju av viljan att förändra det Men han skulle väl kanske säga att han, han är ju mån om Inom situationstecken sitt folk Slut på situationstecken, eller hur? Alltså man säger så Ja, om det är Ja, jag kan inte ens hålla med där, nej. men jag förstår vad du menar. Men, nej, jag kan inte ens hålla med där. Men att du är ogilla honom på alla sätt och vis? Ja, en obehaglig, obehaglig ja, ja. man, eller? Ja, det ja, är en obehaglig människa. Om du skulle dö och komma tillbaka som en person eller en grej, vad eller, ja, vem eller vad skulle det vara? Fan, tråkig nu är han... Eh. Skulle det vara Mark Abrahamsson? Nej, jag skulle precis säga Per Johansson, hur fan Nej, han får men plats. Men här är Gud, vad han, han så är han en sån stor del av ditt liv eller? Nej, men hans värderingsmässigt då, men vad han, han står för. som att han är Gud. Men han gör ju jag det, vem solidaritet. Jag vet inte vem Per Johansson är, då får Nej. jag googla upp det. Du vet det, är vem vem. Du... Du? <laughs> det är Gud. Vad sa ja, du? Det är Gud. Men fan, mm. när du ser en bild. på du, du vill ju träffa Gud. Ja, då kan vi träffa honom. Hudiks <laughs> fans, sa vi. Glada Hudik. Men, jo, jag tycker att han har såg Så kan det bli jävligt töntrat att det blir blev tre frågor. Det var inte menat att det skulle bli förra. Va, men någon grej då? Som han gör? Och så Nej, du... någon grej som du vill komma tillbaka som? Aha. Grej eller vad, djur kanske? Jag tror ju inte. Ja, djur i så fall. Jag tror ju liksom inte saker och ting har sitt liv, men det kanske inte var. Nej, men alltså du får, om vi, om vi på ner låtsas leka med tanken där, att, att vad alla saker i världen har. Du kan, du kan, leva, du kan leva som en tandborste om du vill. <laughs> En dildo hemma hos Janne Huckor i Mardrömmen. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, jag kan ju tänka mig värre människor <skratt> ju. Fan vad taskig med honom. <skratt> <skratt> vet du vem det är? Ja, jag, Men... jag har jobbat med honom. Vad? Va? <skratt> mm. har du, du bilförsäljare? E jag... Ja, jag har praktiserat det. Det får du bort där. Det här är ju fan poddmaterial. Ja, nej, men jag praktiserade med jag och en kompis sporta på din bil i nio veckor innan vi gick i tre, tredje ring. Och då jobbade han, han, han spelade SSK då, så jobbade han extra där på bilrekonden, tror jag. Och han var inte den vassaste kniven i lådan, det, det ska man ge han. För, vi hade liksom ingenting att göra egentligen på sju av åtta, nio veckor, eller vad fan det var. Och vi frågade om vi kunde hjälpa däck Och han var nej, de här grabbarna går ju på handel Så trodde vi gick upp i liksom Stockholm vi av... Tredje ring i gymnasiet men i gymnasiet äh... Ja, blandade ihop våra namn Kommer jag ihåg och det var så här, alltså, en och Men två du tänkte på att ni kanske inte var så intressanta människor När ni var så små Jo, han sökte det till oss flera gånger Så det tror jag, ja, konstigt, jag det. Det mm. men, någon, någon grej, något djur då ja, det skulle väl vara en fråga i så fall kan... Men vad för fågel? Jöns. En örn? En. En, en Ingen örn? Nej, ingen örn Det skulle nog vilja vara en Bofink Jag skulle säga en skata <röks> med. en Som smarta Nej inte smarta som korpar Men korpar var jag tänkt Förstå Jag förstår ju hans program Ja, ja jag vet nej. Det är du som Ja, är... jag ja, Ett En fågel en fågel Jag skulle vilja vara en En svala Som bor i någon jävla då. Så blir det någon symbolisk värde jag har I Fan, vad tråkigt. Ja, precis vad jag tänkte. Vad var är det, det bästa du kunde ha ja, jag, fick ju, jag fick inte. Jag fick inte ju inte vara Per Johansson så då får jag väl göra Du hela... får vara hon, men det är ja. också jättetråkigt. Ja. Ja. Syn. <laughs> ja, men svala, ja, du är att ju död men som svala. Mm. Kom och hugg la ta honom. Eller katten. Liten... <laughs> Bonkatten. kanske leker lite med dig. <laughs> när du är döende så liksom bollar jag dig medan tassarna så här. Men är du inte rädd då att när du fångar Buffy i dina klor så, så tittar de rätt in i ögonen. Och då upptäcker ni båda att vi har känt varandra i tidigare liv. Oj. För fan, vilken hemsk Samtidigt som dina klor sjunker in i honom och han dör sakta. Och du ser, som jag du ser livet glida ur honom. Som jag sa tidigare på programmet så har inte jag riktigt släpp hans på hopp. Så nu kommer jag säga got you, bitch. Vart någonstans skulle jag vilja bo då? Förutom LA såklart. Ja, nu har jag LA. Mm. Men eh, om jag inte hörde LA menar mm. Då skulle jag vilja bo i någon eh, någon ruggig storstad typ. En ruggig storstad? Ja men alltså New York, något sånt på något sätt. Då. En fläsk i storstad. Ja, där det har varit riktigt... Ba, det men hände... du, du är storstad kille, eller? Det tror jag absolut inte, men jag tror att det är en del i mitt liv som jag inte har upplevt än. De skulle vilja uppleva. Mm. Är det pulsen, pulsen, som sagt? Det, det, är, det är nog pulsen jag att liksom, Nu har jag inte varit i New York så det blir så jävla dumt. Men jag tror att New York sover liksom aldrig. Och det är typ den jag, jag ville komma åt. Alltså Big det. Apple. Ja. ja. Men det gör ni inte i alla fall. Nej, är... men är. storstad... Paris, New York. Eller kan du tänka dig något icke engelsktalande land? Så New York eller LA, det ju, det kan du kan ju klara på, fast, på engelskan. Eh, om jag ska vara kritisk mot din fråga så tror mm. jag att i alla storstäder så klarar du dig på engelskan. Eller kanske inte vad det är du vill låta. Du kanske menar, Nej, dig, men jag, alltså, du menar klara, typ Dubai. Fast eh, jag vill säga, Dubai klarar du definitivt på engelska. Men jag tänker... Alltså, Paris är en fast du klarar dig men det är betydligt svårare i till exempel nej, jag skulle, för Frankrike jag, jag skulle lätt kunna ä, Paris också ja. skulle, ä, det, Eller typ, till skrädd. exempel alltså länder till exempel Moskva där det också ja, men, kanske där det går är, kanske är, jag skulle nog inte jag åker nog heller mot ett annat klimat alltså vad mm. är det klimat Moskva nej Moskva drar någon annan världsel ja, i Afrika Absolut alltså så här Kapstaden lätt Johannesburg. Nu är det inte det som jävla fläskiga jävla städer, men absolut. Men det är LA jag vill låt, först och främst. Vad värdesätter du mest hos dina vänner? Det jag värdesätter mest är att man alltid kan vara, vara sig själv. Och eh, framförallt att ni aldrig slutar, nu pratar jag uniform, ni pratar ju niform, ni får symbolisera hela gänget. Eh, ni slutar aldrig överraska. Alltså det är alltid det är alltid, och det, är någon, det är nog det som är det häftigaste att det, är alltid, det är alltid en lugn stund med det, med det här gänget. Likväl som att ni kan komma ut klockan fyra skulle jag kunna stänga krogen så skulle hela gänget kunna stå här ute. Alltså det skulle det skulle inte vara en orimlig, orimlighet. Men framförallt att man alltid kan vara sig själv i i sällskapet. Man behöver liksom inte ta någon roll. Men om vi tar bort har alla någon slags gemensam Nämnare där Som, som i karaktärsdrag som du uppskattar att, att, så mycket tror att, Jag tror att det är den gemensamma Nämnare Att vi låter alltså, dig vara som du är Nej men alltså att vi, att vi, vi känner varandra så pass bra Så vi behöver inte bygga upp några roller Eller några charader Och plus att alla, mer eller mindre, är lite förluriga du det du det Nej men att alla, mer eller mindre, är lite Luriga <slöpp> Finuliga. Finuliga. Man kan alltid vara sig själv. Hur skulle du vilja dö? Uh, ja. Jag, den är ju rätt tuff och väcker ju rätt mycket starka känslor, man ska säga. Det är ju jävligt svårt att säga hur man skulle vilja dö. Men jag skulle i så fall, om man... Jag, I så fall... Bli dömd till döden i något annat land Och starta en debatt mm. Kring min mm. död ja, just det. Vad skulle du ha gjort för att bli dömd And till döden? Jag vet inte, fan Oskyldigt fängslad alltså, <laughs> för Försöker etablera demokratiska rättigheter I något okay, afrikanskt land okay. Precis. Till och så exempel. blir han fängslad, orättvist fängslad Och dömd till döden, precis Du blir en martyr ja. för demokratin mm. ja, Det är stort <laughs> um, Men hur, hur alltså, Du, du blir fängslad då får man inte välja så många sätt att dö. Framförallt inte kanske i ett urland. Där kör de ju ganska betala metoder. Vilken... Vilket sätt skulle det vara? Alltså, du... Det var hemskt att jag låter svara på. Men Jag skulle göra jag... sjukt hemskt att jag svara på det, men jag svarar ändå hängning då. In... Mm. Inna... Heller det är en stening. Och... Risken är att du bryter nacken. Då. Uh. då dör du direkt i och för sig. Stening, mm. ja precis. Det kanske också. Har uh... ja, du med de äldre de... inte längre var på <laughs> Kanske jag ett undantag för dig. <laughs> Men då skulle du, du skulle gå igen För att bli en Martyr då skulle Du skulle ju sitta där Kanske fängslad Under flera år Och ja, bli torterad men, men alltså liksom så här, det, skapar en, det skapar en debatt mm. Jag är liksom här Och sen på nej, nej, nej. Du vill, du vill liksom förekomma sen Efter din död på t-shirts eh, typ. Ditt ansikte precis, precis. En keguivara En mm. svensk keguivara Typ ja, men alltså, de är, Nu blir de släppta. Göteborgarna Ja, eh, och Persson Precis, Chibi och, och de var ju klockgröna egentligen Nu kan man ju diskutera Men vad gjorde de där egentligen? De, kom, de tog sig in eh, i eh, Inte Etiopien De tog sig in i eh, Chad va? Det var det Chad är en stad Ja, men som ligger i Nej, nej Chad är ett land I Afrika är det så? Ja. ja Men de, de tog sig in i alla fall med, med terroristerna För att inte ta det För annars så blir det liksom bara de påstår att om man tar sig in i regimen så blir det bara så gullig gull och typ så här är det. Fast hur ser det ut egentligen när det är liksom stängda dörrar? Och det var därför de tog sin där mm. Men det som var konstigt, man kan, det är ju tvivelaktigt för de fotades med så här vapen i händer. Det var mycket, det var mycket skumt också. Jag, man ska vara ja, det var, då, jag tycker de var lite skumma. De är lite små småskumma. Dattua. Och eh, sen, är ju också, sen var det ju såklart regimen där. Självklart, jag tror var, var i inte Etiopien. ihop ännu, Jo, någonting. ett ihop, ja. var, det, det var jag var inte så många reformer, jag Nej, men det är vansköm, men du, du de hade ju kunnat bli en en buffy. Ja, alltså de, de hade... hade kunnat tänka om de blev fängslade fast då, de, de, de, de blev måste... där, de blev ju inte. De fick listin. Ja, precis, men de är hemma nu. Ja, ja men sen fick de blev de mig mm. friade. Det var också så sjukt, men bad de om ursäkt så fick de blev, de, blev de, fick de men, tänk om du hade blivit så att äh, din politiska alltså det här sättet som du vill dö på. Mm. Hade det varit jobbigare om du blev en äh, Alltså, du, du avrättades inte direkt utan du fängslades tills du dör i fängelset. Hade det varit tyngre. Alltså, du hade men, lite men då har vi inte. tappat vad en grundfråga. Ja, hur skulle du ja, men hur skulle dö? Ja, ja, absolut. Ja, men, jag bara tänkte hur du reflekterar över ja. att vilja hur att om, hur du tänker ja, att vilja förstår, dö ja. av gammal ålder i ett fängelse. Det tror jag, det tror jag är ju mycket värre. När ljuger du? Nej, jag ljuger alltid när jag är på restaurang. Och jag... Alltid när jag är Nej, på men restaurang? Alltså när servitrisen frågar om det smakar bra och det inte smakar bra så säger jag... Jag skulle aldrig säga att det inte smakar bra. Kostar... Det är så? Jag skulle kunna... Jag kan säga halvdant men jag säger aldrig att det är äckligt Jag, vet, jag men... var uppe, nu ska vi hänga ut den för en gångs skull Men vi var uppe på Lukas grillan Det smakade skitmaten men Han är ju världens godaste potatismos, jag världens godaste potatismos. han själv då Och så frågar han om det smakar bra och jag svarar ja, ja det är jättegott Som alltid tror jag att den såsen, sa till. Och där ljuger han alltid Tror jag han förstår att han, han Han tycker inte att det här är gott Jag hoppas, jag hoppas på att han går in på Wordpress, Klickar in på den här, den jag är det mm. Lyssna på sista frågan. Och så säger vi, fy fan vad din potatismos är äklig. Det är pulvermos med grillkrydda. Hur fan kan det bli världens godaste potatismos? Och sen preparerar han potatismoset när han är lagom till ni kommer med diverse gift kanske. Jag tycker kanske pissar i det. M och så sitter en hahnflinare där. Det. Var det gott krabbar? <laughs> Och jag säger smakar jag. Fågla. Faktiskt riktigt gott den här gången. Du har lagt till något. Utöver grillkryddan, vad är det? Nej, nej, det är bara. Det är hemligt recept. Tosklagat. Mm. Nej, men så det är det. Men har du någon annan gång som är lite allvarligare? Vi du... kan jag, jag förstår vad du vill komma. Och det är klart att man kanske har vridit för att dra alltså, sin egen fördel, men inte. Nej, men jag tänker, inte... du ljuger ju, där ljuger du kanske för att inte såra någons känsla. Eller ja, men är, är, är det inte därför man ljuger då? Ja, jag vet inte. Det är du som... Ja, nej, jag bara... kan ju beror på du drar du någonsin alltså en, en kronlögn. Att du som sagt hittar på någonting från ovanblå. Liksom, helt förrän du är taget i luften. Hittar du på någonting ibland som är... Det här är en, en lögn för att liksom, styrka dig själv kanske. Eller framhäva dig själv som inte, lite viktigare. Nej, eller? absolut inte, Men det kan ju vara... Lite som vi var inne på igår, är ju konst också Sitter du och berättar, då är det ju klart att man kryddar och saltar i en historia så alltså det, det, det, det, det, det, det är ju rena skär berätta konsten. Alltså, alla ljuger För Jag vet att du säger att du inte ljuger, men alla ljuger Nej, jag har aldrig sagt att jag inte ljuger Men jag ljuger väldigt lite, som, sagt, Aj, som vi kom fram till igår uh, det, är svårt. det är svårt att säga kom, kom, kom, kom, kom. Vad är det som är fördelen med att tala sanning då hela tiden? Det är att du alltid har ryggen fri Precis Även, även när man då kanske säger till han Lukas. Att det här var inget gott Du kanske borde ta ändra ditt recept Eller tona ner lite Med, mm. med, liksom med din recension av din egen potatismos alltså, Den är inte ja. världens godaste den är bara me väldigt men, men, men, men han ju... ljuger ju också När han säger att han har vunnit pris För världens godaste potatismos Har sagt att han har vunnit pris för det? Han har vunnit ja. pris för världens godaste potatismos han Har sagt det? För det jag, har inte jag hört Jag bodde att... nämligen precis där i krokan Och har ätit det ett par gånger och, så, och sen har jag och en annan kompis försökt Alltså vi driver ju på lite med han bagu potatismostarum. Oh, vunn ett pris, vunn ett pris för världens godaste. Jo, ljög mm. du ju nu. Vad menar ni? Du, du ljög Hur då? Det gör nu så att det var världens godaste potatismos. Nej, han sa att det var världens ah, godaste. men du du så du driver på det. Jo, men då drev ju med, men du ljuger inte. Ja, men det, det, var, det var ju skillnad ändå då. Du som nu nu var ju precis nej, dre, på ja. mig för 30 sekunder sen. Nej, det var ju precis samma sak att Ja, det är klart man ljuger fram det på så sätt Men Nej, det är, Jo, ja. men det är nog det sant för, Men mer för att driva, Ja, för att driva på hans bekostnad så, ja, då vi drar, lite... jag, drar vi till den lögn och säger Shit, vad din potatismos är god ja. Berätta om den Men han borde tas ner på jorden Absolut Potatismosmässigt, inte annars eller? Ja, jag tycker han, han är lite för allting. påträngande han är rätt vältränad, så vi hade nog haft en tuff match att brötta oss med. Nej, för fan. Skulle han ta sig jävla illa upp så han måste slå er om han inte tycker om <laughs> potatismoset. Så, då var det klart. Det var klart. skött jag mig bra? mycket det, det var så. Nej, Klass. det var du tänkte säga bra. Okay. Ja, det var bra. Nej, men det var bra och känns som att vi känner det lite bättre och förhoppningsvis så gör lyssnarna det också. Det är det som är förhoppning. Mm. Tack för oss och nästa gång får vi höra om dig Ja, Markus Persson Precis. Ska du ta över och säga hej då nu Det brukar vara Buffett som gör det Ska jag ta över? Ja, kör, fan, du, fan. du sa ju att du tog tag i micken här, ja. Fan, ja. Kör. Jag, jag sitter så laid back här och kör, Vi prövar och ser Vi har varit tveksamma till om du kan hantera ja, det okay. bring, bring us home, ja. bring, bring, us home. Bring, bring us home Kort och koncist. Hej då Nej jag vill ju ha ett avslut. <laughs> du måste ju ha något skönt <laughs> avslutningsvis Ja det, jag det blev det ja